Kommunist, Sveriges kommunistiska parti i Burlöv Jag som är i studion är i John Jag är ensam i studion idag Och det beror på att Malmöfestivalen lockar många ungdomarna Men vi ska väl försöka klara av ett program ändå vi ska börja som vanligt med den eh, kontaktinformation vi brukar lämna. Och det är ju naturligtvis telefonnummerna till studion 040 43 70 70 och, eller 040 43 70 71. Samtidigt vill jag passa på att tacka för de bidrag vi har, ni har skickat in och, sen, sen två veckor tillbaka. Vi ligger två veckor efter i, i redovisningen. Och vi önskar att ni fortsätter skicka de bidragen för de kommer väl till hjälp. I synnerhet nu när det är valraorelse. Vårt postgironummer är 421-53-84-1. 421-53-84-1. Bankeronumret är 636 7080 636-7080 och vill ni ha kontakt med partiet Sveriges kommunistiska parti så är det lättast in på www.skp.se där finns egentligen all kontaktinformation ni behöver vill ni, vill ni ha kontakt med oss här nere så kommer ni till Södra Förstadsgatan 132 i Malmö där har vi lokal och där är ni välkomna om onsdagarna mellan 19 och 21 för då är vi där i varje fall. Det, vi kan vara där andra dagar också men det är eh, lite osäkert så då får ni naturligtvis ringa innan. Och vårt lokala telefonnummer och det är 040 611 88 82. Vi kommer nu i veckan som, som eh, kommer eh, att ha en valbod på Gustav Adolfs torg i Malmö. Och där är ni naturligtvis också välkomna ner. Den kommer till öppen ungefär mellan elva och sex på dagen. Alla dagar, även lördagar. Hur det blir om söndagen vet, vi. vet jag inte riktigt ännu. Men förmodligen även en del på söndag. Men de tiderna får jag lämna nästa fredag. Ansvarig utgivare för det här programmet det är Rikard Steinberg. Han är inte bara ansvarig utgivare för detta programmet. Han är ansvarig utgivare för de andra programmen också. Alla programmen. Vi ska som vanligt börja med arbetslösheten. Det är ju så att vi har dagligen nu hur bra det går för Sverige. Det är väl, går väl bra för dem eh, naturligtvis som har gått om pengar och inte har några sådana ekonomiska problem för att få eh, få det till att gå ihop. Men de flesta vanliga dödliga har alltså inte har ekonomiska problem. Men, men det är naturligtvis problem när priserna stiger och allt möjligt. Nu slår sig borgaregeringen för, för bröstet och påstår att vi har fått så stora skattesänkningar. Vi har fått så mycket mer i plånböckerna påstår man. Och det stämmer ju delvis naturligtvis. De har sänkt skatterna för för Ja, nästan för alla, utom för pensionärerna naturligtvis. För de tyckte de, de skulle inte ha någonting. Och inte heller för de som är sjuka eller de som är arbetslösa. För då påstår man att de lever på någon sorts bidrag. Trots att de under många år har betalt in det i försäkringspremier. Så betraktar alltså inte borgerligheten eller... Jag vet inte om det är med de rödgröna. Det är som en försäkring, en vanlig försäkring. Utan de ser det som om de ger något bidrag. Nu är det ju inte så att en lågavlönare som har 16, 20, 30 000 i månaden har fått lika mycket som de som tjänar betydligt mer. Fredrik Reinfeldt själv han har väl fått ungefär 125 000 kronor i skattelättnader per år. Det motsvarar många människors, eller många... Det, det är mer än en år för en som går arbetslös eller sjukskriven. Så han har ju naturligtvis fått det jättebra. Och där finns ju en hel del i hans klass som mycket väl skulle kunna betala mer i skatt istället för mindre. Och då hade ju naturligtvis inte den halva miljonen behövt stå utanför arbetsmarknaden som, som det är idag. Eller idag är det knappt knappt en halv miljon, 450 000 människor ungefär. Det är riktigt alltså att antalet sysselsatta har ökat en del sen förra året. På ett år har antalet sysselsatta ökat med nästan 100 000. 95 000, eller 98 000 för var vara noga. Alltså har det ökat mellan juli 2009 och juli 2010- men eh, det räcker naturligtvis inte till därför att det är en fler som har blivit arbetslösa. Det visar bara på hur stor den dolda arbetslösheten har varit som man. Eh, påstår, inte finns egentligen. Utan man har hela tiden hävdat att det var bara de, en halva miljonen. De andra räknades inte som arbetslösa. Det har varit människor som har varit utförsökade från socialförsäkringssystemen. En del av dem har tvingats leva på bostadsbidrag. Eh, eller, eller på socialbidrag eller annat. Men det innebär ju naturligtvis inte att... Eh, de har haft en bra försörjning, utan tvärtom så har de ju naturligtvis haft det väldigt svårt. Och än svårare kommer man till få, för man påstår att man ska fortsätta den politiken, att överföra mer och mer pengar till den, de rika, genom dels genom skatteläktnader, men också genom förskingring av vår, vår gemensamma egendom, den statliga egendomen och och det tar ju bort inkomster naturligtvis för staten. Och då är det kan man säga så att Reinfeldt och kompani och de andra är inte bättre. Men de lever upp egentligen framtida generationers tillgångar. De lever upp idag våra barns framtida samhälle eller vad de skulle använda i samhället. Vi har ju redan sett hur man har lurat folk på pensionssystemet. Där det förmodligen kommer att bli ännu mindre för, för dem i framtiden. För det är ju naturligtvis så att mindre och mindre folk går ut till att producera. Fler och fler blir arbetslösa. Och då kommer man att, att få in mindre inkomster till staten. Och där blir också mindre pensionsinsättningar då, som sen ska överlämnas till fin finanskapitalet att spekulera för. Det, och det är ju särskilt synd om ungdomen idag, eller synd om, de måste naturligtvis kämpa, de måste ju ta upp kampen mot... Den politik som först, de måste ju kämpa för rätten till arbete. För det är en i rättighet enligt FNs paragraf 23. Jag har sagt det många gånger, men den gäller fortfarande. Att var en har rätt till ett fritt arbete för sin och, och sin familjs försörjning. Och det har naturligtvis de 127, 127 000 ungdomar som är arbetslösa i Sverige- och det är, det är fler än vad det var i juli. Alltså det har ökat, ungdomsarbetslösheten har ökat det senaste året. Den sjönk lägger lite grann ner under sommaren. Men det var för att man ordnade lite fler sommarjobb. Och vi vet ändå att så många människor eller ungdomar som nu har blivit insatta i olika praktikutgärder och annat- Trots det så har man alltså inte kunnat eh, lösa problemen med den ungdomsarbetslösheten. Och det är ju naturligtvis bedrövligt för ungdomarna. För det smittar av sig på andra områden av deras liv också. Där skulle behövas massor av bostäder, synnerhet att ungdomarna får bo kvar hemma. Bara för att det inte finns bostäder som de kan efterfråga på grund av att de förvägras rätten till ett arbete. Nu påstår man att man ska lösa det genom olika former av utbildningarna eller egentligen är det neddragning av utbildningar. Man ska dra ner på de så kallade universitetsstuderande eller de högre utbildningarna. Och det kommer naturligtvis inte att ge något resultat heller i framtiden. Därför att det är ju så att den moderna produktionen fodrar större och större eller mer och mer utbildning för att man ska kunna delta i produktionsprocessen. Och naturligtvis bidrar EU också med alla sina regler om alltså att allting ska överflyttas till det privata initiativet eller den så kallade marknaden som man vårmar så mycket för. Att allting ska vara marknadsappasat. Marknaden ska lösa allting. Marknaden löser inte ett enda problem. Det som löser. Problemen. Det är ju naturligtvis om det arbetande folket tar upp kampen mot kapitalet. För det är en klasskamp som pågår mellan kapitalet och de som producerar våra nyttigheter. Det vill säga arbetarklassen, det arbetande folket. Det är de som gör alla nyttigheter. De andra, de bara spekulerar och snurar åt sig vinningarna av det. Men det ska vi kanske prata mer om efter musiken. Det kommer förmodligen att bli lite mycket mer musik än vanligt i det här programmet. I med jag är ensam i studion. Men nu kör vi en låt. Mm. Jag hade lyssnat på Radio Kommunist, Sveriges Kommunistiska parti i Burlöv och Sveriges Kommunistiska ungdomsförbund. Telefonnummerna till studion är 040 43 70, 70 eller 040 43 70 71. Så passa på att ring om du har frågor att ställa eller har något annat du vill framföra. Sveriges kommunistiska parti deltar ju i riksdagsvalet och även i landstingsvalet här i, i Skåne. Vi har ingen kommunal lista i, i Arlöf men har i Malmö till exempel. Och de frågorna som vi tycker är viktigaste att driva i valet. Den viktigaste, absolut viktigaste frågan är ju naturligtvis arbete och sysselsättning. Och det kan man aldrig komma ifrån. Det är ju ändå arbetet som har skapat människan helt enkelt. Och, och att delta i det sociala liv som innebär alltså att man bygger ut och bygger upp samhället. Och det förvägras nu alltså en halv miljon människor nästan i det här landet. Eller det är egentligen ännu fler. För den dolda arbetslösheten är ju också stor. Eftersom bara 65% av människor i den arbetsföra befolkningen har ett arbete. Så tyder det ju på naturligtvis att nästan 35% av människorna i arbetsförålder står utanför produktionen. Nu vet vi naturligtvis att en del av dem är sjuka eller på annat vis och inte kan, kan delta. Men det är ändå en väldigt många folk som borde få lov att, att delta i produktionen. Så är det inte. Utan därför, därför att det där är folk som ska tjäna pengar på produktionen. Och tjänar de då inte tillräckligt med pengar så läggs det ner. Och sen naturligtvis så innebär det den här privatiseringen av offentlig sektor att det försvinner massa jobb där men det är klart, regeringen kan my göra mycket, alltså utan de där privatiseringarna de ska vi ju jobba för att riva upp, men visst det finns mycket annat också för, för, för vi kan ju inte leva bara på att tvätta skjortor som man nu påstår. man ska bygga ut tjänstesektorn så in i helsike och vi kan göra hur många tjänster som helst åt varandra, men det skapas inte särskilt mycket nytt, utan Alltså de materiella förbättringarna vi kan bygga ut i det här samhället- de skapas i produktionen av, av nyttigheter och, och annat. Och det är klart, vi har råd till att lägga mer. Alltså produktiviteten har ju ökat så offentligt- om man säger på de tio, eller om vi säger de hon åren så är det ju en enorm produktivitetsökning. Vi producerar allting på betydligt kortare tid. Och då är det ju naturligtvis möjligheter att avsätta en del till tjänster. Men här lyfter man fram det som om man inte bryr sig om att, att industrin till exempel flyttar till utlandet. Bara för att göra högre profiter tillverkar. ...grejorna där borta... ...det vi sen ska köpa... ...men då kan vi aldrig... ...vi kan aldrig skapa det världen i Sverige... ...så vi kan köpa varor heller... ...och det är naturligtvis en medveten plan... ...för kapitalismen... ...eller det, det är så kapitalismen är... ...att den är särskilt medveten... ...är den inte... ...men det går ut på att producera... ...för så hög profit som möjligt... ...och då innebär det ju att man... ...att man producerar där man kan göra det... ...billigast... Och sen vill man då få oss till att tro att vi kan leva på tvättagorterna åt varandra i, i, i den tjänstesektorn. Det, det kommer ju naturligtvis aldrig att fungera. Därför är det ju riktigt viktigt att ha en, en regering som vågar satsa på, alltså på en arbetsmarknadspolitik. Riktigt. är inte bara snacka om minskade so, sociala avgifter för dem i restaurang och småföretagen och, och allt möjligt sånt där. Utan man måste ju naturligtvis satsa... Man har ju till exempel Vattenfall, LKAB... Man har rätt mycket skogsindustri och sånt. Så man naturligtvis får bygga upp och, och skapa råvaror som vi kan sälja på alla möjliga så kallade marknader... eller ha ett utbyte med länder som har såna produkter som vi behöver... Det är ju alltså en sån framtidsinriktad industripolitik. Den kan gälla också på miljöområdet. För det kommer ju naturligtvis till att bli större problem eh, allt eftersom. Eftersom eh, nu är det ju så att kapitalet har till och med fått rätten att skita ner. Och har rätten att sälja sin rätt att skita ner. Och, och det, då kommer det inte att skapa problem. Det finns redan problem idag med till exempel nere i Afrika. Och, och där eh, har man inte tillräckligt med energi. Man har fått hokt skogarna och allt, bränner, eller allt som är brännbart har man använt för att kunna laga mat, köka vatten och... Och mycket annat. Så det finns enorma energiproblem i hela världen som måste lösas. Vi kommunister, vi är naturligtvis inte motståndare till... Vi ser det som en av de framtida möjliga energikällorna som är relativt eh, ren och det är klart den ska, kan skapa problem om den drivs efter den största möjliga profiten. Men om vi har en statlig energisektor som ska kontrollera allting det och egentligen borde den naturligtvis ägas av staten. Liksom vattenfall ägs nu av staten. Men det har, kastar man ju på nu och vill överlämna till det. Privat, eh, privata kapitalet för att de ska kunna göra profiter det var ju Maud som var ute och snacka om det att hon skulle ställa, sälja ut delar av Vattenfall och sen då satsa 10 miljarder på, på framtidsforskning inom eller bygga upp en ny industri som skulle ha framtida energiformer som, som mål det finns ju naturligtvis som vi har sagt tidigare ingen anledning att eh, sälja ut Vattenfall för det för vi vi ska veta också att Vattenfall är mycket pengar till, till staten och till statskassan. Och samtidigt som man då säljer ut någonting så säljer man ju naturligtvis och lämnar bort framtida inkomster. För de inkomsterna som, som Vattenfall ger nu får man ju inte om man har gett dem utom till det privata kapitalet. Inte ens en gång i ökade skatteintäkter, för ofta är det så att de bolagen... De stora finansbolagen och de som köper upp sådana grejer. och De är alltså inte, finns inte här i Sverige utan de betalar skatter. Eller betalar skatter. De betalar nästan inga skatter. Men ofta är de registrerade i låglåneländer. Eller, eller i sådana länder som görs. Ju, och som vi sa ju om sjukvårdsindustrin. De som driver sjukhusvården. Här stor av den privata sjukhusvården. De är registrerade i ett sådant skatte... Paradis. och betalarna har troligtvis ingen skatt men de vill gärna leva på våra skattepengar Nej, så därför är det viktigt att man kämpar för andra det är ju därför vi behöver bli fler kommunister som kämpar för allas rätt till arbete och utbildning för det är inte meningen alltså att en halv miljon eller 35% av den befolkningen ska ställas utanför synnerhet nu vi pratar om ungdomarna innan det är ju naturligtvis viktigt att de kommer med och kan delta i samhällslivet det är, det är ju det som skapar människor jag menar om vi inte har människor i en social gemenskap och jobbar tillsammans sånt, så är vi ju inget mänskligt samhälle. Då är vi ju, kan vi, vara, då är vi nästan sämre än djuren. Och det, men så är ju inte samhället och människorna är så att man vill arbeta tillsammans. Vi klarar oss inte utan varandra helt enkelt. Vi är ju, om man säger ett flockdjur kan man säga. Och vi, vi, vi är nödvändiga alla är sammans. Vi, vi hjälper varandra och griper in i varandras boddvårdar och allt möjligt. Från vi stiger upp till vi lägger oss på kvällen. Jag skulle inte kunna dricka kaffe om morgonen utan en massa folk som hade fixat el och, och vatten och allt möjligt där hemma. Så vi är ju naturligtvis beroende av varandra. Det enda felet där är, det är ju egentligen att det sitter någon som ska lyfta ut profeter av det vi har gemensamt det finns där ingen anledning att tillåta, vi behöver ett socialistiskt samhälle, där samhället äger det mesta av det, de industrierna. Det innebär ju inte en direkt övergång till att samhället ska äga allt det uppe men efterhand som socialismen byggs upp så kan samhället gemensamt sköta nästan allting. Vi vill också alltså då att man bygger ut statliga basindustrier. Och det menar vi då inom grovnöringen gröv, och skogsnäringen och på andra områden. Där det finns möjlighet. Där vi har gått om råvaror i Sverige. Där kan vi naturligtvis ha en riktiga basindustrier. Och där har vi möjligheter och pengar till att bygga ut. För det är bara till att återföra beskattningen på dem. Rika. Jag menar, varför ska en människa som då, eh, Fredrik Greinfeldt som har en och en halv miljon i årslön, varför ska han ha 125 000 kronor om året i skattelättnad? Han har råtit att betala de 125 000, för det är inte så att han betalar oerhört mycket i skatt. Han betalar ungefär 70, 700 000 i skatt. Och det är inte alltså särskilt mycket på en inkomst på på en och en halv miljon och vi ska veta att hans inkomst kommer verkligen få bidrag för det är ju ingen som bidrag som de har beviljat sig själv för det är ingen som har sagt att de ska ha såna sju höga löner långt över vad en arbetande människa har de, de är satta till att styra så kallad, nu vet jag inte för jag har aldrig satt till dem att styra över mig men varför ska de ha utkrit stallisera sig som privilegier de, det enda de gör är egentligen sitter och i riksdagen och regeringen och effektuerar sina bossar i EU och, och i finansbolagens styrelserums det är deras eh, deras vilja de genomför och är en politisk täckmantel så därför finns det all anledning, all anledning att ta upp eh, kampen mot vi vill också alltså att de där bemanningsföretagen som är alltså en främmande fågel på, på arbetsmarknaden egentligen har ingen uppgift överhuvudtaget att fylla. Den, det är alltså bara ett sätt att kringgå och skapa osäkerhet hos de arbetande folk, skapa oro, och rädsla och, och så. Så de, de borde ju naturligtvis förpassas till historiens skralphög. Där finns ingen, ingen anledning att ha dem. Och vi skulle också kunna skapa fler jobb genom att korta arbetstiden. För med den ökade produktiviteten vi har haft här i Sverige- så finns det alltså ingen anledning att vi fortfarande jobbar lika länge- som vi gjorde för 40 år sedan. Utan tvärtom skulle vi kunna jobba sex timmars arbetsdag. Då skulle naturligtvis jobben räcka till betydligt fler- Og alle skulle få en delagtighed. Vi skulle angre, og skulle også formodentlig må bedre af en kortere arbejdstid. Men eh, nu skal vi spille lidt musik igen. And everyone was welcome to their home sweet home There was a really nice to make you feel it so good And everybody liked them in our neighborhood Every Saturday night they'd take a the barbecue But oh, they were dancing and the sea and always something to do Late last year were all the hot fun of the day. Rock and roll better came to the town They heard about our barbecue from Saturday night The promised to play, Charlie Brown said all right. All this I'm set, you know where the turnings go And by the eight o'clock That's yeah. Ni lyssnar på Radio Kommunist, Sveriges Kommunistiska parti i till studion till studion är 040 43 70, 70 eller 040 43 70 71. Nej, det är ju ingen stadion, ja. det är en radiostudio, så det är till studion. Sveriges Kommunistiska parti, sa jag som tidigare, att vi, vi ställer upp naturligtvis i i det stundande riksdagsvalet och även i regionalvalet här man i Skåne och i vissa kommuner i landet där vi har tyckt att det var meningsfullt vi, vi um, hoppas ni hör av gå in på, vi har en valsajt på www.skp.se val 2010 där finns massor av material att ladda ner och läsa och vi kommer också att öppna en Det här nere i Malmö på Gustav där det är möjlighet också att komma och få, få material och vill ni så kommer ni ner där och får ännu mer information men vi har, jag sa innan att eh, arbete och alla eller arbetsmarknadspolitiken är viktig och den tycker vi att man att man kan säga att regeringen totalt har misskött. Det har man naturligtvis när enbart 65 procent av människorna i den arbetsföra befolkningen har ett arbete att gå. Eh, Tid. Och det är ju naturligtvis för jäkret helt enkelt. Och i synnerhet när man tänker på att en del av dem är över hundratusen ungdomar som inte har få möjlighet till att starta sitt eh, liv på ett eh, riktigt sätt. Så, så det är ju naturligtvis eh, för jäkret. Men en viktig sak också, både för eh, för eh, för arbetsmarknaden men också naturligtvis för att få fler jobb det är ju naturligtvis att vi bygger ut den offentliga sektorn till skillnad mot den privata sektorn vi behöver mer i den offentliga sektorn för att för den offentliga sektorn det är naturligtvis motorn i hela samhällsekonomin det är, de som, det är den som bestämmer hur samhället utvecklas och allting och där finns ingen anledning och lägga ut någonting på privata händer för dig. För allting kan organiseras sig i samhället. Det är människor som organiserar allting. Och det, det, så det är inte det som är svårigheten. Utan det är ju naturligtvis alltså, det där enskilda ögandet av äh, produktionsmedel som skapar problemen. Men bygger vi ut den offentliga sektorn, den kan byggas ut på många eh, områden. Både de klassiska områdena, om man säger vård och omsorg, skola... Och andra sådana saker som vi direkt kopplar i den offentliga sektorn. Och, men det har, det har blivit mindre och mindre bitar kvar av det. För det säger ju att allt som kan bedrivas privat ska vara privat. Det ska inte vara offentligt drivet. Och vi har sett den på kollektivtrafiken här nere. Den är nu mm, från att statliga och kommunala bolag så är den utlöjt på privata händer. Till exempel tunnelbanan upp i upp i, i Stockholm den körs av kinesiska staten egentligen som har köpt upp eh, eh, eller som har då rättigheterna på att eh, säga till så att stockholmarna eh, kan åka till och från jobbet och, och ta sig fram uppe i Stockholm och eh, engelska staten var inblandad i något av de bolagen som körde bussarna härnere och franska och, och så, alltså det är den där vi eh, de kommunister kallar den för en statsmonopolistisk Capitalism. Alltså staten och det privata näringslivet flötas samman för att kunna säga till så att, att det blir profiter. Vi såg då också inom skolan, den här privatiserade skolan. Han som eh, då satt, det, det kom ju då 92 när vi hade den där biltregeringen. Det var då man började öppna upp för privatiseringen av skolor. Han som satt som utredare och statsråd förr. För det. Han blev mera chef för en av de största skuldkedjorna i landet. Nu trodde vi ju naturligtvis, eller man hade väl förhoppningar att Joran Persson när han tillträdde efter Karl Bildt skulle se till så att eh, de privata skolorna försvann igen. Men tvärtom så blev de glada, det politiska blocket, så kallade rödgröna blocket. Eller i fall blev socialdemokraterna glada att de fick. Eh, fick skolorna privatiserade för man tror att man sparar pengar men det gör man naturligtvis inte Eh, det är ingen som kan påstå att privata skolor eh, sparar pengar. Därför att det kostar precis lika mycket för stat och samhället att ha privata skolor som att eh, ha eh, kommunala och offentliga. Tvärtom blir det dyrare så vis att det skapar stora problem. Skolverket gjorde ju en utredning och de visar på att hur... Hur mycket? Alltså det var hur mycket som helst som blev annorlunda och det ökade segregationen i samhället. Och Det gjorde också att man fick mindre resurser i den kommunala skolan och det ser vi i alla kommuner egentligen. Trots att man påstår sig satsa på skolorna så är det ofta inte så att man får lära. Alltså klasserna är stora nu. 27 och 30 barn i varje klass och det förstår vem som helst att det är omöjligt för en pedagog att kunna sköta 30 barn samtidigt och hjälpa de barnen som kanske har lite extra behov visserligen har man sådana extra emellan ut, men det är fortfarande alldeles för lite pengar man sätter av till, till till att förbättra skolan och i och med alltså att de privata sköld, en del av de resurserna som borde gå till barnen som är avsedda för barnen så innebär det naturligtvis att det blir ännu sämre för jag menar, de ska lyfta profit för det. En del eh, säger ju att de ger barnen en dator och sånt men det är ju inte det det handlar om utan det handlar naturligtvis om, om den skola som vi har som alltså är vårt framtida är vår framtid det har de ju rätt i när de påstår att det är vår framtid men det är rätt konstigt att man skäl resurser för vår framtid för det borde vara viktigt att satsa verkliga, riktiga resurser på då vår framtid, om nu framtiden börjar i då innebär det ju naturligtvis att det borde vara ett prioriterat och, område. och det löser man ju inte med massa nya regler, konstigheter och massa olika sorters betyg. Eller man har hållit på med skolan och omorganiserat och omorganiserat har man gjort de 10-20 sista åren, hur många gånger som helst. Utan lärarnas eh, medverkan och, och de som jobbar i skolan utan det är politikerna, klovfingrade politiker som skulle låta sin ideologiska bild präglas skolan. Och det är ju naturligtvis individualismen som då ska prägla skolan istället för det kollektiva arbete som egentligen barn och ungdomar är beredda att ta ett sånt ansvar. För det är inte så att människorna föds till till egoister eller så på något vis utan tvärtom människan är en social och samhällelig vågelse och kan bidra till att hjälpa varandra nu, nu ska man eh, plocka ut några som ska gå i elitskolor det, och det blir naturligtvis samma sak där, det finns ingen anledning att ha behöva ha olika skolor för, för varje människa ska jag naturligtvis ha rätt att få den absolut bästa skolan alltså bästa hjälpen i skolan för att kunna lära sig så mycket som möjligt och det har vi råd till i Sverige vi har blivit det är ett rikt land men det är bara det problemet att rikedomen är fel de skulle vara på andra ställen. Alltså de rikedomarna som finns. De har gått till banker och finanskapitalet. Det är de som har hand om alla våra rikedomar. Det finns ingen anledning att göra dem ännu rikare genom att ge dem våra skattemedel också. Så därför är det kommunisternas krav naturligtvis att vi ska bygga ut den offentliga sektorn. Vi ska sätta stopp för alla former av privatisering av offentlig sektor. Alltså Sverige är det enda land där man får använda skattemedel och dela ut som profiter. Det finns nog inget annat land där man kan ta från statsbudgeten och ge till privata kapitalister. De kan ibland ge stoltja bidrag till olika företag. Det händer. Men här har man satt det i system. Alltså att varje elev ska, ska kunna föra sina pengar till en privat kapitalist. Och det är det man försöker nu införa i sjukvården och pratar om. Att man ska införa. Och det innebär alltså att den offentliga sektorn på viss, på sikt kommer att raseras. För man kan inte hålla på och dränera den offentliga sektorn hela hela tiden. Och sen tro att den ska bestå. Och, och ni ska veta att om vi har inte råd till sjukvård, skola, barnomsorg och så i, i offentlig tillsammans då kommer vi aldrig till att få det när det blir privatiserat och när det är olika privata lösningar som ska som ska klara upp det. Det kommer vi inte ha råd till i framtiden. Men om vi slår vakt om den offentliga sektorn vi har alltså att den är allmän allmän det är vår gemensamma egendom och att vi sköter den tillsammans. Då kommer vi naturligtvis till att ha råd och ha den också. Det är inte så att det är något större problem att människor blir äldre, att vi lever 5-10 år längre idag, det, det är inte det problemet det behöver man inte höja pensionsåldern för för när vi vet alltså att 35% står utanför arbetsmarknaden och de arbetsför så är det ju naturligtvis inte det problemet att vi slutar jobba när vi är 65 det, det är inte det är bara som man försöker lägga ut alltså egentligen vad ska man säga sken, sken ...skenet bedrar... Därför att, ...om man vill lösa problemen... ...så ska man ju säga till så att... ...att de 35 procenten också... ...kommer in på arbetsmarknaden... ...eller har utbildning och lär sig för framtiden... ...och förlöser man inte de problemen... ...med att folk är massivt arbetslösa... ...då kan man aldrig lösa problemen... ...med att vi jobbar kvar lite längre... ...tvärtom kommer det ju till att bidra att vi, till att vi får eh, ännu högre arbetslöshet och inom kommuner och sånt så är det ju framförallt viktigt att politikerna tar makten som inte låter dem finanskapitalet styra över den offentliga sektorn liksom inte EU-byråkratin ska lägga sig hur vi använder vår offentliga sektor här i i, I Sverige. Därför måste man ju naturligtvis strypa den tillförsel av negativa och dåliga idéer som cheferna från ut Till exempel med frågan om budgettaket eh, budget som vi har tagit upp många gånger. Det gör egentligen, alltså om man följer det budgettaket slaviskt så innebär det egentligen att mer och mer kommer till att tvingas att privatisera. Och till slut har vi bara militär och polisen kvar kanske i statlig statlig regi. men även det lukar man upp. För jag menar vi såg nu i Irak där USA drog sig tillbaka från det så kallade Irakkriget det visar sig att de hade visste ganska mycket kvar och de skickade ett privata vaktbolag och Ja, vaktbolag kan de kallas inte, utan man skickar dit folk som skulle vara i stridande förband från privat verksamhet. Så det är ju ett frågan om hur det ska gå med Sveriges armé så kallad. Om den kommer till att förvasta det ska också utbildas privata arméer. Det är ju att man nu har ut, upplåtit stora delar av norrbåten för, för USA att använda som bombövningsmål Och så och det är ju naturligtvis för att den konflikt som fanns mellan Sovjet och USA tidigare med, alltså när de var två olika samhällssystem. Det var ju en klasskamp, klasskamp på internationell arena kan man säga. Men nu har ju naturligtvis inte USA gett upp hoppet om att eh, styka upp eh, Sovjetunionen ännu mer och försöka ta ut sig en större, större delar, Det är ju det den NATO-strategin går ut på naturligtvis. Som Sverige påstår sig inte vem, ingen, jo det finns partier som vill att vi ska gå med i NATO, vitvilligarna i folkpartiet och finns det säkert någon annan också men det innebär ändå alltså att eh, vi har, har står med den ena foten i NATO genom det där så kallade partnerskap för fred och det var ju de rödgröna också för vi menar att Sverige måste vara neutralt och alliansfritt vi ska inte blanda oss in i de konflikterna. Vi ska utveckla goda förbindelser med alla våra grannländer och, och allt möjligt. Och, och det, det kan vara en framtid också. Alltså en framtida handelspartner. En naturligtvis Ryssland. Och nu vet vi inte egentligen hur, hur utvecklingen går i Ryssland. Det är ju så att... Det börjar bli ganska mycket. De har ju nu fått den arbetslöshet som de har avskaffat 1917. Nu har man fått tillbaka alltså det, alla de negativa delarna. Så det är klart alltså att kapitalet är ju väldigt intresserade av alla de rikedomarna som fortfarande finns i, i, i ägda och samhället där. Men det är viktigt att varje land, eller det är viktigt för oss i alla fall, att vi har en offentlig sektor som är värd namnet. Annars kommer vi aldrig att ha råd med sjukvård eller barnomsorg i framtiden. Ja. Jag hade lyssnat på Radio Kommunist Sveriges kommunistiska parti i Burlöf Jag som är i studion är Jan Det blev två låtar i en följd Men det var inte mycket att göra med det Det blev så jag vet inte för vi har någon med oss på telefon. Hallå? Hallå? Nej, det var det. Inte. Jag är lite osäker på dig. Men... Uh Sveriges kommunistiska parti vi som är i Bullav och jag som är i studion i Aonia. Vi har pratat om lite av jag förklarat vad partiet ville och det var bland annat att bygga ut den offentliga sektorn sig till så att alla får jobb. Men det finns ju naturligtvis massor av olika områden som är väldigt viktiga att vi tar i tur med. Efter valet eller även innan valet. Men det sker inga förändringar av sig själv utan det är kampens väg som gäller. Och om vi vill förändringar så måste vi kämpa tillsammans för att göra de förändringarna. För att ta, ta tillbaka våra rättigheter. De har ju kränkt skroft både vad det gäller och allt möjligt. Det finns många, många olika eh, områden som eh, behöver rättas till efter... Eh, långtids, alltså ska vi säga, misskötsel eller lång tid av utförsäljning till storfinansen och kapitalet. Det som är nödvändigt det är ju naturligtvis att det arbetande folket får mer makt och mer, eh, vad ska man säga, mer makt och styrka att då säga till så att politiken, det, alltså att politiken, det arbetande folket Intre, alltså intressen tillfredsställt det är inte så att storfinans och kapitalets intresse ska gå före folket för dem är, är det naturligtvis viktigt att hösta in profeter och ta så mycket som möjligt från den offentliga sektorn för att kunna använda till sina egna intressen och deras egna intresse är ju den så kallade marknaden att skapa, skapa nya profeter och möjligheter att spela och spekulera och naturligtvis slippa jobba, för det gör dem definitivt inte. Det kan inte, spekulationen kan inte räknas som ett arbete. Utan vad vi behöver, det är en offentlig sektor och en arbetarklass som är stark, som slår vakt om den offentliga sektorn. Så att vi kan se till och, ta och föra makten tillbaka. Vi ska inte ge på sådana snäktryck som Sverigedemokraterna försöker servera oss. Vi ser nu i dagen, idag så har man, skulle man presentera sin valfilm, kallar man det. Nu vet jag inte vad det var. En rasistisk reklamfilm, möjligtvis skulle man kunna kalla det. Det var två handtag, handtaget eller invandrarhandtaget man skulle dra i stoppen där. Det är så faktiskt att Sverigedemokraterna bryr sig inte ett dog om, om pensionärernas inkomst. De gör precis det vad Hitler gjorde i Tyskland på 30-talet 30-40-talet. Alltså försöker att få det till att motsättningen går mellan olika grupper av människor i samhället. Som, som Hitler använde judarna så försöker man demokraterna använda invandrarna. Och det gör de naturligtvis på uppdrag av storkapitalet och storfinans. De som flyttar pengarna till New Jersey och, och andra ställen. De som beskäl vår offentliga sektor. Det är de som är det stora problemet. Och det är de vi måste ta upp kampen mot. Det är inte mot invandrare. Vi är naturligtvis medvetna om att man måste föra en invandringspolitik eller en flyktingpolitik som är human och vi kan inte ta emot hur många som helst. Det, det är ju ingen som ifrågasätter det va. Men när man försöker göra det till huvudsaken att det beror på till exempel de, det taket att pensionärerna försänktar pensioner på grund av invandrarna så är det en stor lögn och det är ingen sanning heller man försöker då eh, påstå att alla våldtäkter sker av invandrare det visar sig här kvällen kunde vi säga att de flesta våldtäkterna begicks av svenska män i det här eh, landet så det är inte någonting som vi har importerat eller på något vis utan de försöker helt enkelt använda, en bygga upp en motsättning mellan invandrare och, och andra för att kunna använda invandrare som slagträ i imperialismen i kapitalets intresse i det rikas intresse för det är de som tjänar på en sån äh, motsättning. När vi när vi inte säger vem det är som plundrar oss in på våra benen vem är det som förvägrar våra barn och ungdomar att jobba vem är det som förvägrar dem bostäder och annat. Det är ju naturligtvis inte invandrarna eller de utan det är de som styr över kapitalet. Det är de som är våra fiender. Det är de som klasskampen måste riktas på, mot. Och det är därför vi behöver bli fler kommunister i Sverige. Nu eh, går mot sitt slut så jag ska tacka för er tacka för att ni har lyssnat och som sagt var på måndag eller tisdag öppnar vi en valbod inne på Gustav Vals är ni intresserade så kom in och få mer vatt, mål, valmaterial och vill ni hjälpa oss i valet så är det jättebra då kan ni få flygblad och valsedda och andra saker och lämna till era Eh, vänner och bekanta Med dig säger jag, ja, tack och ja, ja. vi hörs om en vecka Kamrater i luftromanar Vår röda fana Vår röda fana Framåt kamrater I luftromanar Vår röda fana Som segern ger Röda fanan ska mot seger gå Röda fanan den ska segern nå Röda farna ska mot säger gå Leve socialism och lever friheten